Egunon guztioi, goizeko sortzi terdiak berriozari irretia entzuten ari zarete FMeko egun puntu sortzian hau berrion albistegia da. Hune honetan e, berriozarren hozarren amairu graduko temperatura daukaguz, zerua eniandibatian behitzat estalia eta badirudi halaxe jairrituko duela datuzen orduetan ere euri iragarpenak baititugu, hogeita bat graduko temperatura maksimoa izanen dugu egunean zehar, baina hori bai euria egiteko arriskuarekin. has gaitezen bada albisten kontakizunarekin eta azkenaldian bez hala murrizketak izanen ditugu ai Nafarroari dagozkion e, ba, berriak aipatzerakoan 2000 langile publiko kalera joanen dira kolpe handia jodu mailan Nafarroako gobernuak, kamar langile publikotik ia bat kaleratu egingo du urtea bukatu baino lehen 2000 lagun guztira sindikatuek egin dute salaketa gobernuarekin bildu Eta gero, atzera ez dutela eginen, murrizketak ezarri eginen ditudela adirazidu esekutiboak bein eta berriz. Uko egin dio negoziatzeari, aurrera eginen du mozketekin sindikatuek grebarako deiak egin harren. Gobernuaren jarrera itxiak are gehiago batu ditu sindikatuak, hilaren hogei tamaikan alor publiko osoan deitutako lanuztea indarre hartzen ari da. Azken asteetan iragarritakoa gogortu egin du gobernua, hezkuntzan murrizketak egingo zituela hasieratik, Espainiako gobernuak proposatu zituenetik jakinarazizuen Jose Iribaseko kontseilariak. Sindikatuek espero baino handiagoak izanen dira ordea. LAB sindikatuak atzo berri emanzuen 7 irakasletik ia bat botako dutela. Mila Maixumaistra. Ez diegobernuak esan hori eskoletara banaka, banaka ari dira igotzer, igortzen datorren urterako lantaldeen berri eta hoietan oinarrituta zabaldu du zenbaki hori labek. Behinbeineko langileak joanen dira kalera, baina funtzionarioi ere eginen diete kalte. Labeko ele du arteren arabera, leku zaldatzera behartuko dituzte kontratu finkoa duten zenbait eskoletan postuak desagertuko baitira. Murrizketa murrizketaren gainean izanen da, Institutuetan berriunda hogeita mabost irakasle gutxiago dira aurten, iralean mila gutxiago universitatez irakatsaldi guztietan. Bilera zuten atzo sindikatuek eta ezkuntza departamentuak jarrera itxia eraman zuten gobernuko ordezkariek. Iri arteren esanetan sindikatuek murrizketetikiko zein iritzi duten jakin nahi zuten soilik Eta esantzuten bakarria gobernuko kideek esantzuten bakarria zen atzera ez dutela eginen murrizketekin lanuztea izanen dela ziurtzat jo du UPnren eta PSnren gobernuak eta gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu hezkuntzarako. Elako ordezkaririk etzen Joan hezkuntzako bilerara eta gobernuaren jarrera ikusita alde egintzuten labekoek eta eilasekoek bitartean hedabiden aurrean zen Jose Iribazko ontseillariari etzen Joan batzarrera iragarpena hark egin bazuen ere greba deialdia gutxi etzi du bereste behin ere kontseillariak eta protestarako arrazoirik ez dagoela nabarmendu zuen alarma piztea egotzi zien sindikatuei lanuzte egunetan normaltasuna izanen dela iritzi dio Batasun handia erakutsi dute orain arte hezkuntzako sindikatuek eta batez ere beste guztiak dei batek ez beste guztiak dei egindute hiru lanuztetara. Hiri artek Labeko ordezkariak esantzuen arrokeria gutxiagorekin agertu zirela atzoko bilerara departamentuko kideak, baina hala ere horrez gain ba murrizketek aurrera andoa zela iragarri zuten gobernuko kideek. Eta Nafarroako gobernuaren beste erabaki polemiko bat, olatzagutian zaborrea erretzeko plana urgentziaz bideratu nahi du Roberto Jimenezek lehen Olatzagutiko zemento sportlan fabrikak ondakinak erretzeko baimena nahi du, eta ura jaso alizateko prozesua ahalik eta azkarren egiteko konpromisoa hartu du Nafarroako gobernuko presidente orde, Roberto Jimenezek, psn -koak. Fabrikaren etorkizuna bermatzeko egin beharreko urratxa dela, nabarmendu du, Gimenezek, izan ere Portlandek bere berezortzi fabriketako bi isteko asmoa du. Eta ondakiniak erretzeko aukerari, kizanezean ateak itxiko dituzten bi fabrika hoietako bat, olatzagutikoa izan daitekela uste dute lantegio erretako arduradunek. Empresa udalaz gaindiko sektore plana prestatzen ari da, ondakiniak erreal izateko, hau da, erreal ustegia jairreal izateko. Plan horren arabera, 6 milioi euroko inbertsioa, eginen luke enpresa honek, lantegia jarduera berri horretara egokitua alizateko. Leiakortasuna sendotuko luke horrela enpresak kaspi du Roberto Jimenezek. Sektore planaren zirriborroa iapraz du porlanek, eta jaso bezain pronto alik eta azkarren tramitatuko dutela itzemandu Jimenezek. Asmoa da fabrikako lanpostuei eusteko. E, olatzagutiko plantaren proiektu honek ez du herriko agintarien oniritzia jaso eta erritarren artean ere kontrako jarrera eragindu irumugak batera plataformak behin baino gehiagotan salatu du egitasmoa, hala ere gobernuak hautatu duen e, bidea dela eta e, ba, bertokoen erritarren oniritzirik ez da bilatuko, eta ez da behar izanen udalaren oniritzirik ere, izan ere ba, plan sektoriala prestatzen ari direnez, e, azkenean Nafarroako gobernuak izan eduera gatazen berriozarra hurbileko kontuak aipatuko dizkizuegu eta ba izen propio bat protagonista bat daukagu lehenik eta behin aipatzeko sortzen ikasbatua sortzen ikasbatua zen festa edo euskal eskola publiko berriaren festa ospatuko da igande honetan iruñeko takonera parkean guztiok dakizuen bezalam berriozarko mendialdea bi eskolak antolatu du aurtengo jaia eta horren inguruan hainbat aurkezpen izan ziren berriozaren atzoko egunean besteak beste Euskal Herria irratiak ba bere goizeko magazina berriozartik emititu zuen pasaitza magazina bertan e, izan ginen eta bertan izan ziren ere mendialdea eskolako ikasleak eskolako fanfarrea eta guztiek ba, kantatuz bertsoak botaz edo txisteak kontatuz ba, saioa alaitzea lortu zuten Berriozarko eskolako fanfarriaren zatitxo bat entzunen dugu aurrek ba, egunda santimamina abesten duten bitartean Bale egin handia egindu berriozarko mendialdea bi eskolak eta baita bertoko guraso elkarteak ere dena iganderako prest egon dadin atzokoan beste aurkezpen bat ere egin zuten izan ere e, Josu Jimenez Maiak kamixi bai ipuin bat aurkeztu zuen atzokoan e, sortzenen festarako propio sorturiko kamixi bai bat da E, peio uharteren e, ba, ipuina moldatuz eta horixe ba, antzeztu zuen atzokoan aurkezpena egiterakoan baina beste aukera bat izanen da e, igandean bertan takon ere antzestuko baitute Mingaina yak, jarri zion zintzorraren aitzinean eta girgilaren azpian zueta okazuen rekupelean Gero, Herriko emakumerik zaharren nari ere, min gaina, jak, jarri Gero, nertunzka bati, jak, <coughs> min gaina Gero, mutil bati, jak, eta gero beste bati, jak, eta beste bati, jak, eta beste bati, jak, eta txak, eta txak, eta txak, eta txiki hartako guziek, min bana eskuratu zuten herri hartako guztiek emantzuten. genuen eta Josu Jimenez Maia irakasle, idazlea eta irrati honetako kolaboratzaileak, Amixi bai ipuin Japoniar edo Japoniar estiloan kontatutako ipuin hori aurreai azaltzen. Baina gehiagorik ere izan genuen e, sortzen ikasbatua zelkarteko kide den Nestor Salaberriarekin hitz zaiteko aukera izan genuen eta berak gonbidapena egin zien berrio zartarrek guztiei e, gandea la festa joateko. Bueno, egon dira sobera razoi, baina norain ba murrizketekin eta euskararen kontrako erasoak egunero ematen dira eta inoiz suinon da, ba, sistema propio bat aldarrikatzea eta hori, bai? E sistema ezkuntza sistema propioa non Euskara, Euskal kultura euskal kurrikulunaren bitartez eta kalitatea oinarri izango diren, bai? Eta horregatik ba inoiz baino garrantzitsuagoa da igandean eguraldia eguraldi ba bai, bertaratzea. Baña sortzen ikasbatua zen festaz gaindi baditugu beste hainbat kontu ere aipatzeko etxebizitza eskuratzeko aukerak lagapen erregimeneko etxebizitzen kooperatiba ixe horixe sortu berri da eta horixe aurkeztuko dute hemendik gutxira mailatzaren hogeita beeraattzan riatsaleko zazpietan kulturgunean, berrizarko udaleko kulturgunean eta bertan Raúl Robert e, sostrezibik elkarteko kidea izanen dugu elkarte berri hau edo plataforma berri hau Beraz, aiipatu bezala maiatzaren hogeita bederattzan arriatsaleko zazpietan kultur Tolu gunean, ba, etxe bizitza lortzeko arazoak dituztenentzat ba aukera politan. Eta in zuzen etxe bizitzarekin serikusia duen beste albiste bat, e, albiste txarra azken aldian entzun ditugunen antzekoak izan ere beste desiabetze bat. Beste kaleratze bat iragarri baitu hipotekak ukitutako taldeak berriozarko hipotekak ukitutako taldeak. kasu honetan Dona Maria kalean bizi den familia bat da bere etxe bizitza ehunda laurogeita ham bi mila larehun eurotan e, tasatu egin zuen bankuak eta berriunda berrogei mila euroko kreditua eman zion orain ezin dute ordain du eta etxetik ekin kaleratzeko abisua jasoa dute jada ba berrioz harko bizilagun hauek Kontu gehiago, e, Kampaldiak e, aipagai, izan ere Abustuan, kiliki elkarteak antolatuta, e, ba, udaldi, edo kanpaldiak e, antolatu dituzte, araban, zuatzako Irlan, Abustuaren e, amabitik emezortzira bitartean, eta lehen ezkuntzako, lehen eta seigarrien maila arteko eskamutilei zuzenduta, Kanpaldiak Euskaraz eta Gaztelaniaz eskainiko dituzte, eta izan, izena emateko azken eguna gaur duzue, gaur maiatzak emez hortzi eguerdiko amabietatik ordu bat aterdiak arte. Izen ematea, berri osarko udaletxeko kulturgunean egin dezakezue. Eta izena eman dezakezu ere dagoeneko zabalik den eta irrati tailerrean edo irrati ikastaroan berriozar irratiak antolatu du Eguzki plaza elkartearekin batera eta irratxa jo bat egiten ikasi nahi duen ororentzat zabalik egonen da Ikastaroaren alde teorikoa ekainaren ama bostean eta ama seien eginen da Eta izena emateko epea zabalik dagoia da ekainaren ama irura bitartean Horretarako, e-mail bat bidali behar duzue, besterik ez, e zuen izen abizenekin, berriozari irriatia abilduagemail.com, elbide elektronikora, berriozari irriatia abilduagemail.com. eta sintonia honekin kirolaz hitz egiteko tartea aldu zaigu Berriozar futbol elkartearen norgeiagokaka aipatuko ond ditugu asteburu honetarako eta gizonezkoen futbolarekin hasiko gara lehen regional mailako Berriozarko taldeak beti onak e, taldea izanen du aurkari e, maiatzaren 19 bihar bertan Arriatsaldeko 5 herdietan Atarravian kadeteak a taldeak Donostebe taldea hartu, du Larun batean amabietan hemen berriozaren eta berriozaren jokatuko du ere aurrak A taldeak Inter Pamplona taldearen kontraan goizeko amaiketan. asteburu honetan partida gutxi emakumezkoen futbolari dagokionez bakarra zazpiko futbola e, taldeak Santakararen kontra jokatuko du larun batean hamaiketan larra biden iruen. Gizonezkoen zazpiko futbolari dagokionez ez da partidarik jokatuko asteburu honetan. Eta futbito taldei dago kionez gure herriko ordezkari guztiek larun batean jokatuko dute. Hau esek, izanen dira orgeiagokak Berriozarak gazte berriak taldearen kontra jokatuko du. Amarter erditan Antsoa Berriozarbek Berriozar bek sanzernin izanen du aurkari. Ordu batak laur gutxitan sanzernin eskolan. Berriozarzek ardoi e, ardoi taldearen kontra izan e, jokatuko du. Amaiketan zizur nagu Berriozardek Lizeo Monjardin izanen du aurkari Amaiketan Berriozaren eta berriozarren ere berriozar E taldeak azpilagainaren kontrako partida Eguerdiko Amabietan Ordu berean Amabietan Berriozar F Lizeo Monjardinen kontra Ursulinas Eskolan Berriozar G Karmelitas Bedruna taldea hartuko du Berriozaren jokatuko da partida Amabietan Eta Berriozar H San Santa Luisa Marillak eskola hartuko du, amaiketan etxabako itzen jokatuko da partida. Berriozar ik anaitasunaren kontra lehiatuko da, amaiketan anaitasunan, eta azkenik berriozar jotak ardoiren kontra jokatuko du, ordu batetan berriozarren. Hau izan diran, gure gaurko albisteak informazio gehiago datozen orduetan berriozari irriatian FMko eun.sortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten